А коли мав уже він на місто й на мури високі рушити смертних людей, і усіх небожителів батько сів на вершині стрімкій, над джерела багатої іди, з неба зійшовши, в руках полум'яні тримав блискавиці, золотокрилій і ріді, звелів він з такою йти вістю, мучи Вітронога рідо, і Гектору скажеш це слово, доки він бачить, як вождь Агамемнон, керманич народів, в перших шаліє рядах і ворожі винищує лави, дотихай в бій не вступає, лише інших спонукує воїв, в битвах завзятих із ворогом дуже нещадно змагатись» а як стрілою чи списом він гострим уражений буде, і до колісниці метнеться, я Гектору дам примогуття ворога бити, аж поки човнів добропалубних дійде, в час, коли сонце вже зайде, і пітьма стане священна. Мовив він так, і в путь подалась вітронога Іріда, і до Іліона священного З гір полетіла ідейських. Сина Пріама, божистого Гектора, Там вона стріла. Він в міцнокутій стояв в колісниці, Запряжений кіньми. Тут, зупинившись, мовить йому Вітронога Ірида Гекторе, сину Пріамів, Розважністю Зевсові рівний. Батько наш Зевс до тебе послав мене ось що сказати. Доки ти бачиш, як вождь Агамемнон, керманич народів, у перших шаліє рядах і ворожі винищує лави, до ти бій не вступай, лиш воїнів інших спонукуй в битвах завзятих із ворогом дуже нещадно змагатись. А як стрілоючи списом, він гострим уражений буде і до колісниці метнеться, Подасть тобі, Зевс, примогуття ворога бити, аж поки човнів добропалубних дійдеш. В час, коли сонце вже зайде, пітьма настане священна. Це промовивши, геть подалась прутконога Ірида. Гектор, в озброєні всьому, і спова заскочив на землю. Списи, хитаючи гострі, Кругом обійшов тоді військо, Всіх закликаючи в бій, І січа знялася страшенна. Враз повернули трояни І валом пішли на Ахею. Але й аргеї фаланги Свої ще міцніш укріпили. Раті зійшлися ворожі, І бій закипів. Агамемнон. Кинувся перший, він битись волів попереду від інших. Музи осель олімпійських жилиці, скажіть мені нині, хто Агамемнону перший на зустріч із воїнів вийшов, чи і самих же троян, чи славетних союзників їхніх? Іфідамант величавий, могутній син антенора, той, що в фракії зростав, цій матері щедрій овечок, виховав з малку старий кісей його в домі своєму, дід його рідний, який породив феаногорну лицю. А як уже досягнув той прекрасного юного віку, в себе затримав його і дочку свою видав за нього. Спальню він шлюбну лишив про похід лиш почувши Ахейський. Разом дванадцять з ним попливло кораблів криводзьобих, та кораблі рівнобокі пізніш залишив у перкоті. Сам же з загоном пішов, і пішки дістався до трої. Сину Атрея назустріч він перший із воїнів вийшов. А як один ідучи проти одного близько зійшлися, схибив Атрід, і загострений спис пролетів стороною. І Фідаман же його нижче панцира з краю ударив в пояс, і спис надавив на міцну покладаючись руку, та не пробив він барвистого паса. На срібну оздобу, раптом наткнувшись, зігнулось, як олово з розмаху, вістря. Гратище списа вхопив, агамемнон, широкодержавний, сильно рвонув, наче лев, і з ворожиї вирвав долоні, спистої ударив по карку мечем і суглоби розслабив, ворог на землю звалився, і тут же впокоївся міцним сном городян захищавши, оподаль своєї дружини, шлюбної, радості з нею, не знавши, хоч сам дав багато.